بسم الله الرحمن الله وبركاته الحمد لله ثم الصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وموالاه اما بعد قال سبحانه وتعالى وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ أما بعد فنشكر الله سبحانه وتعالى كما يليق هذا كل سكويه جمعة دุกو زانو كحزب التحرير تنقووقوا بجدية وقيانا نصا مليتاتنا اليوم ستتزغغغ مادة ambayo medbanwani isemayo kufanya haraka katika kujifunga na khairati. kujifunga na heri kwa nini mada hii na tumetanguliza aya ya munizungu subhanahu wa taala isemayo wasari'un fanyeni haraka fanyeni mbio ila mafsirati min rabbikum fanye mbio kukimbilia msamaha mwela wenu. janna na pia mfanye mbio kukimbilia pepo الله كايسيس كポयो عشان عرضها هيك عرض السماوات والارض وفناؤكني كما زي اللي ليفو فناوا ومبين سبعنا ارض سبع واعده للمستقبل كポयो ومهندليها واچا موو ونيي ماده هي يففanya haraka kutimilia سيسي لوالياء ambao اسبوعين ومافema huenda mbio kukimbilia amali zetu kukimbilia kazi zetu kwa ajili ya kutafuta ripinda mbio ndio tuenda resi lakini Allah katua atuambia alha kumstakathir hatta zurtumul maqabir na ndio zote mtu aangukia ndani ya kaburi lake anazifwa hali hicho kitamuliza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala lakini sisi ndio wale ambao Tukiambiwa kuna mkutano fulani wa chama fulani mahala fulani, tupo tayari kuacha mambo yote ya kwetu tunayoendelea nayo ukimbilia huku kusikiliza mheshimiwa atazungumza kitu gani. Sisi ndio wale ambao tumefitinishwa leo na kipimo cha maslahi, kuangalia mambo kwa kipimo cha faida na hasara. Tukawa tuangalie mambo kwa vile ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuelekeza kipimo cha halali na haramu. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala anatukumbusha sisi kama waumini tufanye haraka kukimbilia na kile ambacho ni muhimu kwetu sisi ni mafsira tumudhabiku wa janna tukimbilie msamaha wa Mola wetu lakini pia tukimbilie pepo ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hivi ndivyo alikufua mfasaha radhiallahu anhu na ndivyo madhumuni mimi na leo tuwe Masahaba Allah Allahu Mmoja kati yao Ameswali na Mtume swala ya jamaa na Mtume kaelekezwa aelekee masjidi al-Haram baada kuelekea masjidi Palestina kwa muda Anatoka pale sahaba baada ya salam anaenda kwa watazamishi wa kiswali atوامbia jamani nimeswali nyuma ya Mtume na Mtume ameswali kuelekea masjidi al-Haram Masahaba wale kiswali kwa pamoja wote wakageuka pale pale baada kujua ni amri ya Allah Subhanahu wa Ta'ala wakaelekea Masjidil Haram. Hawa ndo masahaba ambao walipowiambiwa hapo hapo jambo laheri walilimilia. Lakini masahaba hawa ndo wale ambao siku ya Khaibar, siku ya Ukami, siku ya Vika wamejiandaa na kula chakula, ja kipindikile nyama ya punda ni halali, watu kila, lakini kaga amri ya kuharamisha nyama ya punda moja kwa moja maswahaba wangu waliposomewa aya za kuharamisha hawakujali kipindi cha ukame kipindi cha njaa wakaweza kuyabiruja na kuyamwaga chakula chote ambacho wamekiandaa kwa ajili mboga yote ambaye wamekiandaa umeandaa kwa ajili ya mboga sababu gani Allah subhana wa ta'ala anawaelekeza na Mwenyezi Mungu subhana wa ta'ala anataka watu watumbilie mbio ukimbilia amri zake alpotema waidati ni mustaqil wale ambao wanaasi amri za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala lakini wasipia amri za Mtume sallallahu alayhi wasallam masahaba wakujaji hata katika vipindi vigumu chanjaa waliweza kuitikia na kukimbilia amri za Allah subhanahu wa ta'ala leo kwetu ni kwa kinyume leo twaenda kukimbilia mambo mengine lakini kujifunga na kukimbilia maghfira ya Allah subhanahu wa ta'ala ukikimbilia kujifunga na kukimbilia janna ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametaka leo kwetu ni kidogo imekuwa ki shida na ni kwa sababu moja kwa sababu tumesisimishwa na fikra ya maslahi ya kuangalia mambo kimaslahi kila muislamu anabeba fikra yake ya Kiislamu ya la ilaha illa Allah Muhammad rasulullah katika yake basi hana anachotazama mbele yake ispokuwa ni za Allah subhanahu wa ta'ala ili aweze kuingia katika pepo yake. Na ndio maana katika vita vya Uhud, mmoja katika mtu alikuja akaambia Mtume sallallahu alayhi wasallama hakiwa na moksila tende akitafuna. Katika ghala yake, kamaaika tende akitafuna. Akaambia Mtume, "Nitakuwa wapi kwa mtauawa?" Mtume anaambia, "Janna." Baadhi utule aliona taabu kuendelea na ile alikuwa katika Haitoe kyapenda kaamua kutupa mchini na kuendelea kupambana mpaka mtu ule akauawa. Hawa na maswaba yake. janna haraka wacha shughuli zao, haraka wacha amali zao. Hata kufanya mambo yao na kukimbilia janna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sahaba huyu ambaye ye alikoshwa na malaika, aliweza kukimbilia airaat hata kukoga vizuri hajamaliza kukoga. Jana tu alikuwa nabii Harusi lakini akakimbilia khairat ya kmlinia ya hadha mabutumu sallallahu alaihi wasallam ameinalisha hivi ndivyo walivyokuwa na leo kwetu tuseme tena tumefitinishwa kwa sababu leo hatuangali kene janna mtu mwingine ukimwambia habari za janna anakuambia wewe uzunguze mambo ya mbali mambo ya kwote mimi jambo la kuonekaniwa jambo ambalo analiona katika macho yake tumefitinishwa kihakika kwa allah subhanahu wa taala si sisi waumini sisi wa sidamu tufanye haraka kukimbilia khairati kukimbilia msamaha wake lakini pia kukimbilia janna nisitimishe na maneno yangu kwa kwa kukumbusha mama kazia nyeti ya kila muislam fi qadhia na amali ya watu fulani kama vile baadhi ya watu huzania amali ya hizbu ya kuleta kurejesha maisha ya islam ya amali yao bani amali ya kila muislam masahaba radiyallahu anhu waliweka jeneza mtume pembeni kwanza wakashughulika na suala la kumnasibisha khalifa katika umma wa Kiislamu masahaba walilidia rai ya Umar radhiallahu anhu yakuwa wa miongoni mwao katika watu sita wa pepo ikiwa mtu huyo atakua ni kikwazo cha kupatikaniwa khalifa wa Uislamu wote mtume alisema malmata walaysa yaunuki biya' baada ya mto sangahelia hatakayekufa bila kuwa hana baya hakuna mtawala wa Kiislamu na kufatipo cha kijinga kwa hiyo masahaba walikuwa kiziendea mbio amali kama hizi wakiendea mbio jitahada kukisha ananasibishwa katika umma wa Kiislamu mtawala wa Kiislamu niwaambie umma wa Kiislamu niwaambie waislamu waukupumuhudhuria katika ibada ya Isha la kubeba ulinganizi leo ni miongoni mwa masala twasema ni fursa ya kihistoria kuna fursa huwa hakiudii mara nani leo atapata fursa ya kusoma katika daru lartam bin artam ya masahaba radia allahu anhu nani hata ukitamani na kutamani itakuwa wale wasishatangulia wale wasishafanya harakati za mtume pamoja na mtume sala llah alaw salam wala huwezi kufikia daraja ya usahaba waliokiafanya wao ni taekutamani tu sa swala la kulingania kilafu ni fursa ya kipekee ambayo tunayo leo lakini pia tufahamu ni fursa ya kihistoria ikiwa tutadhalau, tukaacha kubeba majukumu, tukaona ni watu fulani basi jua uwe kama muslim. Licha Ni kwamba ni faradhi unawajibishiwa juu yako na Uislamu, lakini jua uwapoteza fursa ya kihistoria. Kama sallallahu alaihi wasallam anasema takunun nubuwati kumashallah aitakun. Utakapopata wala kinabii kwenu kwa muda ambao Allah atakaoes. Sunna rafan Allah ila shani yirfa'ha. Kisha Mzungu ataondosha atakapotaka kuondosha. ثم تكون خلافا كيف ستكون خلافا على منهاج النبوه وان جاء متوم ثم يقال ما شاء الله تكون وتكويكوا بمده الذي تكويكوا ثم رفع الله اذا شاء يرفع كما ثم تكون ملكا عابا كيف ستكون الله تكون ثم رفع الله اذا شاء يرفع ثم تكون wa kuua kunyang'aza kutumia mabao. hakika ndo tawala tuwezo kuwa nazo leo hiyo Ni tawala za kidhulma, tawala za kunyonya watu, za kuua, tawala za kufukarisha watu kwa ajili masikini maskini. Ndio tulizokuwa nazo. Mtume anasema faata kuna Masha Allah kwa muda ambao ndio kuepo. Summa yarfa'u Allahu idha asharfa, kisha Mwenyezi Mungu atauondosha. Leo tupo katika mulka jabaria. Mtume anasema hu taala mulkan jabaria, utaondoka na summa yarfa'u Allahu idha asharfa, kisha utaondoka wakati ni zunguka taka taka uondoke akasema thumma takunu khilafa ala minhaji haji nabuwa kisha takuja khilafa kwa njia ya mtume ni kama khilafa ya awali kwa hiyo khilafa inotarajiwa kuja ni kama khilafa ya Abu ya Umar ya na Ali kwa aneyeacha kubeba dawa ya kulingania kurejesha tena khilafa shirika ya Islamu maisha ya Kiislamu baadhi wapoteza zile ambazo amalo lilifanya maswahaba radhiyallahu anhum katika kurejea katika kusimamisha serikali ya mwanzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema thumma takunu khilafatu ala minhaj an-nubuwah thumma shakata kisha Mtume akanyamaza kimya maana yake Mtume anaashiria hakutakuwa na usawala mwingineo utakapoja baada ya hilafa basi katika zile اعمال tunazotakiwa tuziende mbio basi na hii lauli lafais tamaa baada, baada Wehu ya isha hii wewe hujakiri ki hatafunje basi unapoteza fursa ya like, kihistoria hamba haito nyurudia tena fursa ile ipo leo ni fursa kama ya maswahaba walipokuwa na mtume katika Darul Arqam makadhili wakitawala waki waki waki kwa ukafiri hakuna dola ya islamu muislamu wa na kidhulumiwa akiuawa kwenye kuweza kuuawa kina mithamia kisha maswahaba pamoja na mtume kafanya harakati mpaka serikali ya kwanza ya utume katika mji wa Madina. Basi kufanya amali hii leo ambayo ndio fursa imejirudia kihakika hautopata tena ikiwa gilafa tisitu. Honi wakumbushwe Islam. Katika yale ambayo tunakwenda endelevyo, hakika ni hii kazia ya kureyesha maisha ya Islam. Kazi ya kureesha khilafa litakuwa ni wajibu kama nilivyosema, lakini tuseme ni fursa ya kihistoria. Sitakupumama itafikia kwamba utatamani tu waizangu walikuwa wakisema amali na jitihada hizi. lakini wao watakuwa wameshandi wa katika historia Allah atakuwa ameandika na historia inaandika kwamba kuna harakati ya fanya dawa kwa kukumbusha Uislamu si kuna mchana juu ya kazi amama, ya mama ya kurejesha maisha ya islamu. Kwa hiyo disipawilishe maneno niliishi hapa nitoe fursa anga lao maswali 3 kwa ajili ya kupata faida zaidi. Naam kwenye maswali insha أي مساله سيرانا سبحانك اللهم وبحمدك